А день триває 20 літ. 20 довгих літ. І все то обов'язкова пробота, яка вимагає постійного високого напруження фізичних і розумових сил, переважно фізичних, до повного змужніння. При машинах і автоматах, потім в шахтах, біля домен, на роботах, що вимагають молодої сили, залізної витримки, твердої волі. Потім ближче до землі, вирощування плодів, розведення тварини і таке інше. Все докладно розписано по літах, чітко викладено у найсуворішому законі про плату за життя. А щоб ти не обійшов того закону, не втік від нього постійні ретельні перевірки, якого року народився. Може, природа справді не мене високим талантом, а я замість того, щоб розвивати його, розпорошую сили на справи, з якими найбесталанніші могли б легко і просто впоратися. Та хай навіть і так. Хай навіть немає у мене ніяких особливих здібностей. Але хто мене переконає, що я головою не міг би краще працювати, ніж руками, і що не міг би розумом принести більше користі, ніж працею фізичною? Всі мої ровесники в школі писали вірші. Одні кращі, інші гірше. А я не написав жодного віршованого рядка. Вважаю, що моє покликання – скульптура. Теперша душа моя так переповнилась грозовою напругою, що вірші саме полилися з неї, я ледве встигав записувати. Згодом я їх всі знищив, у пам'яті лишився цього один, та й той білий. Я всюди бачу чорну неповагу до сил вогненних духу молодого, стокрилого, закоханого в сонце, овіяного мріями про подвиг, про героїчні вчинки і діяння. Але безстрашна думка молода піднятись може на такі висоти, перед якими злякано здригнеться, заплющить очі, найсивіша мудрість. Світ знає безліч молодих натур, що в юності спалахували дивно, талантами блискучими, й згоряли на власному вогні, на диво світу, на жаль великий. День свій розпочавши, молюсь, як кінням геній ясних що силою своєю потрясали народи цілі і в житті лишившись сліди найглибші. День свій пролітали, як метеори, догорівши рано, коли сте сонце їхнього життя палахкотіло у самім зимійці. Назад гляньте, скільки знає світ імен блискучих, що добром безсмертним, красою духу землю осіявши, віддавши людям розум свій сили, зривалися як зорі з висоти, в натхненні, самовідданім горінні, забувши, що в людей буває старість. І попрощався я зі своїми друзями водіями, зі своєю легкокривою стрілою, так називається машина, на якій я ще недавно з таким задоволенням, з таким молодечим захопленням літав далекими й високими шляхами. Лікарі одностайно заборонили мені виконувати роботи, які вимагають значного фізичного напруження, знайшовши в моїх нутрощах якусь дивовижну рідкісну хворобу. Вони хапалися за голови, знизували плечима, обстежували і просвічували мене, аналізували рідини, які є в мені. Нічого страшного не знаходили, але я мав вигляд нездорової, виснаженої людини. Мені наказали відвідувати лікарні щотижня. У призначений день я спокійно обходив кабінети, відповідав на остогідлі запитання коротко і неохоче, скаржився на тупі внутрішні болі. Коли повертався додому, змучений ганебною підлою грою, рвав рецепти на клаптики. Ліки могли мені лише нашкодити. У найпотаємнішому місці я ховав пузатий графинчик з тягучою зеленою рідиною. Перед кожною прогулянкою по лікарських в кабінетах ковтав ложку тієї Гедоти і на кілька годин втрачав здоров'я. Обличчя ставало завинкуватим, під очима з'являлися сині смуги, язик покривався сірим лепом. Чудовим бальзамом нагородив мене мій спокуситель. Спочатку було соромно, гидко за себе, але згодом звикся. Безпарадність медицини мене навіть тішити почала. Страждально дивлячись увічі лікарям, запопадливо показуючи, де в мене болить. Я зловтішно думав, ех, ви, ескулапи, нічого ви не знаєте. Згодом довелося пронидіти цілий місяць в тихій, як могила палаті. Щоб розвіяти нудьгу, попросив дозволу займатися своїми художествами.